Tizedik fejezet. feszélyes kapcsolat. Robert Maxwell, aki egyszer elbocsájtott egy újságírót, mert a költségekkel, titokban meglopta munkavállalói nyugdíj alapját, hogy a moszadot támogassa. A lopás híven tükrözte a moszad könyörtelent mohó stílusát. Maxwell maga tüntette el a pénzeket bonyolult átutalásokon, tranzakciókon keresztül, amelyek felgöngyölítése évekkel később alaposan megizzasztotta a nyomozókat. Maxwell dollár százezereket utalt át a Mossad egy Bank of Israel béli számlájára Tel Avivba. Előzőleg a londoni nagykövetség a Berkeleys bankon keresztül már tisztára mosta a pénzt. Az eltulajdonított nyugdíj alap olykor körbejárta a földet, érintve a New Yorki Chemical Bankot, az Austral First National Bankot, valamint Hongkong és Tokio bankjait. A dolog azért volt visszataszító, mert maga Maxwell utasította gyakorta riportereit, hogy támadják a fehér galléros bűnözést. Viktor Ostrovsky egy kanadai születésű izraeli kácsa volt az első, aki rájött, mi történik. A Mossad sok európai akcióját a Maxwell lapjainál dolgozók nyugdíj alapjából finanszírozta. Szinte azonnal rátették a kezüket a pénzre, ahogy Maxwell megszervezte a Mirror újságírócsoportot a Mossadtól kölcsön kapott pénzen és a Mossad pénzügyi tanácsadóinak közreműködésével. A kellemetlen a kívül az volt, hogy ettől kezdve valahányszor a közel-keletre utazott a Mirror egy riportere, azt feltételezték róla, hogy a Mossadnak dolgozik. Izraeli látogatásai során Maxwellt mindig kormányfőnek kijáró tisztelettel fogadták. Kormányfogadások díszvendége volt, és a legjobb ellátást kapta. Ám a moszad megtette a szükséges óvintézkedéseket is, nehogy valaha is ellene fordulhasson. Miután felfedezték, hogy a sajtómágnásnak kielégíthetetlen a szexuális étvágya, és nem iszerve az átlagosnál nagyobb, így jobban kedveli az orális szexet, a Mossad minden látogatása alkalmával stabil prostitúált gárdát biztosított számára, és persze zsarolási célnal felvételeket is készített. Lassan egy könyvtárnyi anyaga volt a Maxwellt ugyancsak kompromitáló pózokban mutató videófelvételekből. Hálószobájában állandó rejtett kamerát működtettek. Osztrovszki leleplezései az egész szolgálati közösséget felbolygató két könyvben kerültek a világ elé. Oztrovszki több, még aktív ügynököt megnevezett, titkos módszereket írt le, sok embert a szervezetből, amire azt mondták, egy sértett ember vagdalkozása, amiért elbocsátották. Furcsa módon az izraeli kormány nem fogadta meg Maxwell tanácsát, hogy ne reagáljanak Oztrovszki vádaskodására. Isaac Rabinnal való találkozás akkor emlékeztetett rá, hogy mi történt. Amikor a Thatcher kormány meg akarta akadályozni egy korábbi, M.I. foros ügynök Peter Wright könyvének megjelenését. Az az írás is tartalmazott kellemetlen részleteket a brit szolgálatról. A könyv bestseller lett, nagy britannia pedig nevetségessé vált. Ugyanez történne az izraeli kormánygal is. A Mossad egykori és jelenlegi munkatársai részéről érkező nyomás hatására, Meir Amit és Iszer hárrel nyomatékosan követelte az osztrovski elleni szankciókat, Shamir utasította a legfőbb ügyest, hogy jogi eszközökkel akadályozza meg az egykori kátsa könyvének megjelenését. Az eset csak tovább táplálta Samir masszív Amerika ellenességét, ami többek között abból a hitből gyökerezett, hogy az Egyesült Államok részben, de felelős a holokausztért. Szerinte Roosevelt elnöknek meg kellett volna egyeznie Hitlerrel, hogy a harmadik Birodalom váltsa föl az akkor domináns hatalomnak számító Nagy-Britániát a közelkerete. Cserébe Hitler megengedte volna a zsidóknak, hogy Palesztínába utazzanak, és a holokauszt soha nem következett volna be. Ez az őrültségi képtelen elmélet szinte a gyűlölet határáig sodorta Samir, ha az usa volt szó. Saját maga engedélyezte, mint egy a jó jeleként, a Jonathan Pallard által ellopott 500 ezer oldalnyi anyag átadását a Szovjetuniónak. Samir azt remélte ettől a gesztustól, hogy javulnak a két ország kapcsolatai. A dokumentumok a legújabb amerikai hírszerzési adatokat is tartalmazzák a szovjet légvédelemről, valamint a CIA átfogó jelentését a Szovjetunió harc harckészültségéről. Az egyik akta műhold és hangfelvételeket, valamint a CIA ügynökök jelentéseit tartalmazza. Malim Admoni figyelmeztette Samir, hogy ezek alapján az oroszok lelepeszhetik az ügynököket, de semír nem törődött vele. Amikor találkoztak, hogy megbeszéljék, hogy legyen Ostrovskival, Samir megismételte, amit a többieknek is mondott. Bármit képes megtenni, ami csökkentheti az amerikai befolyást a világban. Sőt, meggyőződése, hogy az Egyesült Államok bátorította Oztrovszkik könyve megírására. Samir megkérte Maxwellt, hogy indítsa be hatalmas gépezetét, hogy lerombolják Oztrovszkik szavahihetőségét. Maxwell azt mondta, alaposabban meg kellett volna nézni maguknak a fickót, mielőtt alkalmazzák. Ennek ellenére Ostrovsky egy kiméletlen lejáratási kampány főszereplője lett a Maxwell Birodalom lapjaiban, sőt, az időközben megvásárolt Izraeli Máriv című magazinban is. Hazugnak, fantáziálónak és Izrael ellenségének titulálták. Miután alaposan áttanulmányozták a könyvet, az izraeli hírszerzés öreg rókái beismerték, hogy sok megállapítása bizony igaz. A New Yorki bíróság nem fogadta el az izraeli kormány azonállítását, hogy Ostrovski írása veszélyezteti Izrael biztonságát. A könyv lett. Jó lehet, Ostrovski volt az első, aki leleplezte Maxwell Mossadhoz fűződő viszonyának hátterét, mindent ő sem tudott. Mint oly sokszor a szálak most is Samir öreg barátjához, Rafi Ejtánhoz vezettek. A két férfi már az 50-es években ismerte egymást, amikor a Mossadban szolgáltak ugyanazzal a meggyőződéssel, hogy kivívják a világban Izrael számára az öt megillető elismerést. 30 évvel később, 1986-ban Samir volt az, aki Rafi Ejtám mellé állt a Pollard ügy utáni éles kritikai támadások idején, amikor engedély nélkül kezdeményező renegált ügynökök vezetőjének titulálták. Az izraeli kormány részéről a hazugság egy elkeseredett utolsó próbálkozás volt, hogy elhatárolja magát egy olyan epizódtól, amelyből azért nem csak Izrael, hanem a Szovjetunió és Dél-Afrika is jócskán profitált. Izrael hallgatólagos beleegyezésével mindkét ország alapos betekintést nyert az USA hírszerző tevékenységeibe. Az iráni fegyverszállítási üzletben vállalt szerepének feltárásával egy időben Rafi Ejtán szakmailag igen nagy presztisveszteséget szenvedett. Mélyen megbántva és megsértődve azon, hogy kollégái egyedül őt okolják mindenért, az idős hírszerző, sztoikus türelemmel néma maradt a közvéleményelő. Csak a barátainak mesélt egy új történetet az Eichmann sztori helyett arról, hogyan fordul Izrael az övéi ellen. Egyre kevesebben csöngettek Ejtán lakásának ajtaján, vagy csodálták meg újabb szobraik. Miközben órákig állt hegesztővel a kezében, már nem csak azon bánkódott, milyen rútul elbántak vele, hanem a nagy visszatérésről álmodozott. Az őt ért méltánytalanságok ellenére még mindig azon törte magát, hogyan segíthetni a hazáját. A hazafiság manapság nem divatos szó. Én hazafi vagyok. Hiszek a hazámban. Jól, rosszul, de mindig harcolni fogok azok ellen, akik a létét fenyegetik, vagy állampolgárait veszélyeztetik. Ez a gondolat volt a forrása egy régi dédelgetett gondolatának. Mint annyi korábbi terve, ez is más valaki gondolatának a továbbfejlesztéséből alakult ki. Olyan ötlet volt ez, amely Robert Maxwell társává teheti. 1967-ben William Hamilton kommunikációs szakértő visszatért Vietnámból az Egyesült Államokba, ahol elektronikus lehallgatóhálózatot épített ki a Vietcon kommunikációjának megfigyelésére. Hamilton a Nemzetbiztonsági Hivataltól kapott állásajánlatot. Első feladata egy angol-viatnámi számítógépes program elkészítése volt. A program komoly segítség lett a Vietcong üzenetek megfejtésében, illetve a foglyok kihallgatásánál. Az a korszak volt ez, amikor az elektronikus kommunikáció, a műholdas és mikroáramkörös technológiák megváltoztatták a hírszerzés egészét. Gyorsabb és biztonságosabb adatrögzítés és jobb képminőség született. A számítógépek kisebbek és gyorsabbak lettek, kifinomultabb érzékelő berendezésekkel beszélgetések ezveit különböztették meg, a fotó millió pont közül ki tudták választani azokat, amelyek érdeklődésre tartottak számon. A mikrocsip hallhatóvá tette sóhajtást is száz méter távolból. Az infralátcső pedig lehetővé tette a tájékozódást korom sötétben is. Még mindig a Nemzetbiztonsági Hivatal munkatársaként Hamilton meglátta lehetőséget ebben az egyre bővülő piacban. Egy szoftvert készített, amely képes behatolni más rendszerek adatbázisába. A hírszerzésben ez azt jelenti, hogy a program birtokosa képes ellenőrzése alá vonni egy másik rendszert felhasználóit tudta nélkül. Hamilton, évén jóhazafi úgy gondolta, találmánya első felhasználója az Egyesült Államok kormánya lesz. Mint ahogy a NASA utolérhetetlen vezető szerephez juttatta az országot az űrkutatás terén, Hamilton meg volt győződve, hogy találmánya ugyanilyen húzó hatással lesz a hírszerzés területére. A Nemzetbiztonsági Hivatal biztatása mellett a tudós napi 16 órát dolgozott a hét minden napján. Három év elteltével Hamilton közel járt a célhoz, egy olyan megfigyelő berendezés előállításához, amely tetszőleges számú követését teszi lehetővé, gyakorlatilag a világ bármely részén. Régen elnök terroristáknak szóló fenyegetése elfuthatnak, de el nem bújhatnak, megvalósulni látszott. Hamilton ott hagyta az NBH-t, és vásárolt egy Inslaw nevű kis céget. A társaság deklarált feladata az volt, hogy a perek tisztaságát ellenőrizze, valamint, hogy felfedje, volt-e a pereskedő felek, a tanuk, valamint rokonaik, sőt, még az ügyvédjeik között is valamiféle kapcsolat. Hamilton a Promise nevet adta a rendszernek. 1981-re olyan szintre fejlesztette, hogy le tudta védeni a szoftvert, és az InSlove-ból vállalatot csinál. Ígéretes jövő előtt állt. A Nemzetbiztonsági Hivatal tiltakozott, hogy a hivatal kutatási lehetőségeit felhasználva hozta létre a programot. Hamilton elutasította a vádakat, de hajlandó volt üzleti alapon az igazságügyi minisztériumnak használatra átengedni a programot, azzal a feltétellel, hogy cége valamennyi felhasználás után százalékot kap. Hamiltonnak nem volt tudomása róla, hogy az igazságügyi minisztérium tesztelésre elküldte programját az MBH-hoz. Az máig nem világos, miért tették. Hamilton már bebizonyította, hogy a program pontosan azt tudja, amit állít róla. Elektronikusan behatol az emberek magánéletébe, mint eddig soha egyetlen módszer sem. Az igazságügyi minisztérium és nyomozószerve az FBI számára a PROMISZ hatásos fegyvert jelentett többek között a mafia pénzmosási akcióinak leleplezésére. Egy pillanat alatt forradalmasította a harcot a kolumbiai kábítószerkereskedőkkel szemben is. A CIA számára ez a program épp olyan hasznosnak bizonyult, akár egy kéműhony. A lehetőségek korlátlanok voltak. Earl Bryan régen kormányzósága alatt Kalifornia egészségügyi államtitkára volt. Nagyrészt, mert Bryan beszélte a fárszínyelvet, régen bíztatta, állítson össze az iráni kormány számára egy egészségügyi programot. Ez is egyike volt gyakorlati gyakorlatiaknak fantasztikus ötleteinek, amelyeket a lehendő elnök annyira imádott. Szerinte egy átfogó egészségügyi terv megmutatná Iránnak Amerika pozitív oldalát, és a többi arab országban is növelni az ország presztízsét. A kormányzó egy Brianhez intézett emlékezetes mondata így szól. Ha Kaliforniában működik az egészségügy, akkor mindenütt működni fog. Rafi Ejtán, aki akkor nyakigült a fegyvereket a túlszokért akcióban, Teheránban figyelt fel a férfira, és meghívta Izraelben. Brian lenyűgözte vendéglátója elbeszélése Eikmann elrablásáról, Eitan pedig a Brian által leért lüktető kaliforniai élet bűvölte el. Rafi Eitan hamar rájött, hogy Brian nem bővítheti iráni kapcsolatai körét, és a privát véleménye régen ötletéről egyszerűen az volt, hogy a világ legnagyobb őrültsége. A két férfi az évek során folyamatosan tartotta a kapcsolatot egymással. Eitan még arra is szakított időt, hogy képes lapot küldjön Apollóból, Pennsylvania államból, a Numack létesítményben tett látogatásakor. Egy üzenet volt benne. Ez egy jó hely. Brian folyamatosan informálta Rafi Ejtánt a promis ről 1990-ben Brian Tel Avivba érkezett. Nagyon fáradt volt a hosszú utazás során, de arcán a sápadságot a dühnek köszönhette, mert az igazságügy a Promis program egy változatát a mafia pénzmosásának követésére használta. Rafi Ejtán megérezte, barátja a legjobbkor érkezett. Most is dúlt az ellenségeskedés a Mossad és a társzervezetek között. Az ok, az intifáda egy újabb arab felkelés volt. A promisz megfelelő eszköz lehet ellene. A felkelés gyorsan terjedt, ami meglepte az izraelieket és felvillanyozta a palesztinokat a nyugati parton és a gázaövezetben. Minél több ember tartóztatott, lőt le az izraeli hadsereg, Minél többeket vert meg és űzött el közülük otthonából, az intifáda annál gyorsabban terjed. A világ értetlenül állt az események előtt, amikor egy arab fiú sárkányrepülőjével átrepült az erősen őrzött libanoni határt, és leszállt Kiriát Smona mellett. Néhány perc múlva a fiú megölt hat álig felfegyverzett izraeli katonát, és mielőtt lelőtték, megsebesített további hetet. Az incidens hőstetként terjedt a palesztinok között. Az izraeli titkosszolgálaton belül mindenki a másikra mutogatott. A símbet az Amant vádolta, mindketten a Mossadot, amiért nem tudott előre az akcióról. De történt még rosszabb is. Hat veszedelmes terrorista megszökött egy gázai, rendkívüli biztonsági felszereltségű börtönből. A moszad a símbetetokolta. okolta. A símbet azt állította, hogy a szökést külföldről irányították, ami a Mossadot kompromitálta. Szinte naponta lőttek le civileket és katonákat Jeruzsálem, Tel Aviv és Haifa utcái. Hogy visszahállítsa a rendet, Isák Rabin, védelmi miniszter, bevezette az erőszak de kevés eredményt ért el. Csak tovább nőtt a szakadék a hírszerző szolgálatok között, amikor képtelenek voltak közös stratégiát kidolgozni a függetlenségi háború óta nem látott egységes arab fellépéssel szemben. Az amerikaiak érásbírálata az izraeli katonák brutalitása miatt egy újabb tüske volt. Először fordult elő, hogy az addig barátságos amerikai sajtó ugyanolyan színben tüntette fel az izraelieket, mint a pekingi Tiananmen téren kegyetlenül fellépő kínaiakat. Két izraeli katonát lefilmeztek, ahogy kővel verték szét egy palesztín fiú karját, a nemzetközi békefenntartó alakulat egyik katonáját pedig akkor kapták lencsevégre amikor egy terhes palesztin nőt ütlegelt. Hebronban egy puskatust vertek szét gyerekek testén, amiért kővel dobáltak. Az arab közösségek utasításokat kaptak, hogy sztrájkoljanak, zárják be boltjaikat, bolykottálják az izraeli árukat, és ne is ismerjék el a polgári szervezeteket. A második világháború francia ellenállásának kísérteties mása volt ez. Hogy visszaállítsa a Mossad megtépázott tekintéjét, Ádmóni cselekvésre számta el magát. 1988. február 14-én egy Kidon érkezett a ciprusi Lamassolba. Hatalmas erejű bombát rejtettek egy Volkswagen golfba. Az autó tulajdonosa, az Intifáda egyik vezetője Mohammed Tamini volt. Vele volt két PFS aktivista is. Líbiaiakkal volt találkozójuk, akiktől egymillió dollárt kaptak az Intifáda folytatásához. Az egész kikötőt megrázó robbanásban mindhárom férfi szörnyet halt. A moszad másnap ismét lecsapott. Tapadó aknát helyeztek el egy hajóra, amelyet a PFS vásárolt nemrég piár célokra. Fedézzetén a sajtóképviselőivel a hajó a palesztinok hazatérését demonstrálandó hajfa kikötője felé tartott. A hajót elpusztították. Ezek az akciók azonban nem törték meg az arabok elszántságát. Mindenhol rátámadtak az izraeliekre, akik egyre kegyetlenebb eszközökkel válaszoltak. A világ azt látta, hogy Izrael nem csak képtelen véget vetni az intifádának, hanem a propaganda háborút is elvesztette. A kommentátorok a legújabbkori Dávid és Góliát harcának nevezték az eseményeket, ahol a filiszteus óriás szerepét a nemzetközi békefenntartók alakították. Az intifádát Yasser Arafat meggyengült pozíciójának helyreállítására használta fel. A világ tele volt Arafat kirohanásaival, miszerint ami történt az egyenes következménye annak, hogy Izrael elrabolta a palesztinok földjét. Sürgette az arab egység létrehozását. Egyik nap Kuvaidban tárgyalta Hamasszal, az Irán által támogatott terrorista szervezettel, hogy csatlakozzon a közös harcoz. Másnap már az iszlám dzsihád képviselőivel találkozott Libanonban. Arafatnak sikerült elérnie azt, ami még nem sokkal korábban is lehetetlennek látszott. A közös ellenséggel szemben kialakított arab egységet. Megszólítása Mr. Palestina, vagy egyszerűen elnök úr volt. A moszad alig tudta követni Arafat útját. Nem lehetett előre tudni, hol bukkan fel másnak, kit állít maga mellé. Erről és még sok másról beszélt Rafi Ejtán vendégének, Earl Bryannek. Brian viszont a Promis működési elvét mesélte el. Szerinte még mindig volt mit javítani a programon, hogy gyorsabb legyen. Rafi Ejtán rájött, hogy a Promis az Intifada ellen is bevethető. Kezdetnek rákapcsolódhatnának a PFS a világ különböző részein működő 17 irodájának számítógépeire, hogy megtudják Arafat aktuális célját és terveit. Rafi Ejtán arra összpontosított, hogyan lehetne kiaknázni a promiszt nyújtotta új világot. Például soha többé nem kellene pusztán a gyakorlati hírszerzésre hagyatkozni a terroristák gondolkodás módjának megismeréséhez. A promisszal bármikor tudni lehetne, mikor, hol készülnek támadni. A promis minden lépésükről beszámolna. Egy ilyen áttörés újra a hírszerzés jelentős személyiségévé tenni, ám a sebek túlmélyek ahhoz, hogy begyógyuljanak. Amikor távozott, elintézték őt egy jelentéktelen nyugdíjjal. Valahogy megvolt az évek során. Elsődleges elfoglaltsága az addig munkája miatt mellőzött család lett. A promissz új lehetőségeket kínált. Ha ügyesen csinálja, egész kis vagyonra tehetszert. Igen ám, de nagyszerűsége ellenére Raffi Ejtán nem volt egy számítógépzseni. Ezen a területen képességei alig mentek túl azon, hogy be tudta kapcsolni a gépet. Szerencsére a lakámnál töltött évek összehozták olyan emberekkel, akik rendelkeztek a szükséges ismeretekkel. Amikor Earl Bryan visszatért az Egyesült államokba, Rafi Ejtán összeállított egy régi lakám programozókból álló csoportot. Ők szétszedték és újra összerakták a programokat, hozzátéve saját tudásukat. Ettől kezdve lehetetlen lett volna megmondani, ki is az eredeti feltaláló. Rafi Ejtán úgy döntött megtartja az eredeti elnevezést, mert jól hangzik, és híven jelöli a program lényegét. A hívszerzés munkatársai, akik a számítógépes csak annyira értenek, hogy melyik gombot kell megnyomniuk, akkor a információhalmaszhoz juthatnak, amelyet korábban képtelenek lettek volna fejben tartani. A Promis diszkje ugyanúgy használható egy laptopban is, és rövid idő alatt adatok millióiból választható ki a kívánt információ. A promissz úgy is beprogramozható, hogy a feltett kérdés felesleges szálait elköti, és jóval az emberi képességet meghaladó sebességgel válassza ki a helyes megoldást. Amielőtt eladta volna, Ben Menáse szerint Rafi egytán még valamit feltétlenül szeretett volna belerakni. Ben Menáse azt állítja, hogy azért keresték meg, hogy segítsen úgynevezett beépített csapdákat elhelyezni a programon belül. A felhasználók előtt ismeretlen csippet, amely Rafi Eytán számára lehetővé teszi, hogy kövesse, milyen információkat keresnek a rendszeren. Ben Menashe ismert valakit, aki képes erre. A férfi egy kisebb számítógépes fejlesztő céget vezetett Észak-Kaliforniába. Ő és Ben Menashe iskolatársak voltak. A férfi 5000 dollárért vállalta, hogy előállítja a mikrochippet. Maga Ben Menese is elismerte, hogy nagyon alacsony árat szabad. A következő lépés már maga a kipróbálás volt. A választott helyszín Jordánia, nem csupán azért, mert határos Izraellel, hanem mert valóságos paradicsom volt az intifáda vezetői számára. A sivatagi királyságból irányították a nyugati part és a Gáza övezet elleni utcai támadásokat. A PFS terroristái egy őket ért atrocitás után helyezték át székhelyüket Jordániába, mint annyiszor most is a Jordán hadsereg hallgatólagos beleegyezésével. Jóval az Intifada előtt Jordánia volt a Mossad elektronikai gyakorló terepe. A 70-es években a Mossad technikusai behatoltak az IBM által a Jordán katonai titkosszolgálatnak eladott számítógéprendszerbe. Az így szerzett információk kiegészítette a Hussein király palotájában működő kácsa jelentéseit. A promise még nagyobb lehetőséget kínált. Az, hogy eladásra kínálja Jordániának, teljességgel képtelenség volt, mert a két ország közti normális kereskedelmi kapcsolatok még hosszú évek távlatában léteznek csupán. Ott volt viszont Earl Brian vállalata, a Hadron, amely végül is megkötötte az üzletet. Amikor a társaság szakemberei installálták a programot Amman katonai hírszerzésének főhadiszállásán, kiszúrták, hogy a jordánoknak egy francia tervezésű programjuk van a PFS vezetőinek követésére. A promiszt rátelepítették a francia rendszerre. Tel Avivban Rafi ejtán hamarosan látta az eredményt, azaz tudta, kit figyelnek a jordánok. A következő lépés a promisz kihajánlása volt. Ideális példának Jasser Arafatot választották ki. A PFS vezetőről közismert volt, hogy biztonságmániás. Folyamatosan változtatta a kétszer egymás után soha nem aludt ugyanabban az ágyban, az utolsó pillanatban megmásította az étkezési időpontjait. Arafat valahányszor kimozdult, a részletek megjelentek a PFS biztonsági számítógépén. Ám a promisz könnyedén behatolt a rendszerbe, és megtudta, milyen állnéven és milyen hamis útlevéllel hová utazik. Sőt, le tudta kérni a telefonszámláját, és megmutatta, milyen számokat hívott. Így módon képet alkothattak Arafat rendszeréről. Amikor utazik, értesíti a helyi biztonsági szerveket ott tartózkodásáról, és azok megszervezik a biztonsági intézkedéseket. A Promis a rendőrségi számítógéprendszerre ráállva megszerezheti a részleteket. Bárhová megy Arafat, nem tud elrejtőzni a Promis elől. Rafi Eytán rádöbbent, hogy se Earl Bryan, se a cége nem képes a Promis bevezetésére az üzleti világ nagy piacán. Olyan emberre van szüksége, akinek nemzetközi kapcsolatai határtalan energiája van, és persze tárgyaló képes. Egyetlen embert ismert, aki megfelelt ezeknek a követelményeknek. Robert Maxwell Maxwell nem kellett sokáig győzködni. Mint mindig, amikor pénzről volt szó, a szokásos vehemenciával azt mondta, hogy történetesen van egy számítógépes cége is, amelyen keresztül értékesíteni lehet a promiszt. A Dagem Computers Limited Tel Avivban működött, és már így is sokat segített a Mossadnak. Maxwell hozzájárult, hogy a Mossad Közép- és Dél-Amerikában használhassa irodáit. Ügynököket alkalmazott a Degen munkavállalóiként. Maxwell most nem csak óriási üzleti lehetőséget látott a Promiszt cégén keresztül történő eladásában, hanem a saját fontosságát is növelni remélte a Mossad, végsősorban Izrael életében. Az utóbbi időben furcsa dolgai voltak. Maxwell azt mondta Admoninak, médiumokat kellene alkalmaznia, hogy belájássanak a Mossad ellenségeinek fejébe. Ötleteket adott, kiket kellene kivégezni. Találkozni kídon csoport tagjaival és felkeresni kiképző táboraikat. Mindezeket a kéréseket udvariasan, de nagyon határozott módon elutasította a Mossad igazgatója. Ám a Mossadon belül kételyek merültek fel Max felviselkedését illetően. Valóban csak egy megalomániás személyiség, aki olykor túlő a célon? Vagy talán valami másnak a jelleit látják rajta? lehetséges -e, hogy arról van szó, mindannak ellenére, amit Izrael értett, Robert Maxwell mentálisan instabillá és kiszámíthatatlanná vált? Ám ahhoz kétség sem fért, hogy Maxwell fantasztikusan menedzserte a promist. Ami pedig a Mossadot illeti nagy hasznára volt a szervezetnek. A Mossad volt a promisz első felhasználója, és az Intifada elleni harcban óriási segítőtársat talált benne. Az Intifáda több vezetője elhagyta Jordániát a biztonságosabb Európa kedvéért, miután többeket közülük meggyilkoltak ídon. Látványos sikert akkor értek el, amikor az egyik Rómába költözött Intifáda parancsnok felhívott egy beérüti telefonszámot, amit a Mossad számítógépei már regisztráltak, mint egy ismert bombagyártó otthoni számát. A hívó Athénben akart találkozni a bombagyártóval. A Mossad a Promis segítségével az összes római és beiruti utazási irodát leellenőrizte, hogy a két férfi utazási előkészületeit követni tudják. Beirutban a további ellenőrzésekből kiderült, hogy a bombagyártó felfüggesztette a helyi beszállítóknál a megrendeléseit. A Promis keresőprogramja a PFS helyi számítógépeiben kutatva sikeresen kiderítette, hogy a férfi az utolsó pillanatban megváltoztatta a járatait. Ez a manőver azonban nem mentette meg az életét. A repülőtérre vezető úton bomba lett áldozata lett. Röviddel ezután az Intifada egyik vezető személyisége egy hagyásos baleset áldozata lett Rómában. Ugyanakkor a Mossad a promisáltal képes volt belelátni egy sor külföldi szolgálat rendszerébe is. guatemala szoros kapcsolatot fedezett fel az ország biztonsági erői és a kábítószerkereskedők között valamint részleteket az amerikai kapcsolataikról. A neveket a Mossad szállította az FBI-nak és a Drog- és fegyverellenőrzési Hivatalnak. Dél-Afrikában az izraeli nagykövetség egyik kácsája, a Promiszt használva nyomozta le a betiltott forradalmi szervezeteket és közelkeleti kapcsolataikat. Washingtonban az izraeli nagykövetség szakértői behatoltak és lehallgatták az amerikai kormányszervek európai partnereikkel folytatott beszélgetéseit. Ugyanez megtörtént Londonban és más európai fővárosokban is. A rendszer értékes információkkal látta el a Mossadot. 1989-re több mint 500 millió dollár értékben adtak el promis programokat Nagy-Britannia, Ausztrália, Dél-Korea és Kanada számára. A szám jóval nagyobb lehetne, de a CIA a saját változatát terjesztette, a hírszerző szövetségeknek. Nagy-Britániában az MI4 az észak terroristák útjának követésére, valamint olyan politikai vezetők megfigyelésére, mint Gerry Adams használta a promizt. Maxwell még a lengyel szolgálatnak is eladta a programot. Cserébe a lengyelek Ben Menace szerint hozzásegítették a Mossadot, hogy megszerezze az orosz MiG-29-est. Az akció emlékeztetett az iraki míg elrablására. A lengyel titkosszolgálat Gdanski irodájának vezetője a New Yorki City Bankban elhelyezett 1 millió dollár ellenében elintézte, hogy az egyik gép légi alkalmassági engedélyét visszavonják. Jól lehet a gép, frissen érkezett az orosz gyárból. A gépet szétszették, ládákba rakták, a ládákra ráírták mezőgazdasági alkatrészek és elszállították Tel Avivba ott aztán összeszerelték, és az izraeli légierő pilótái berepülték. Innen kezdve szembe tudtak szállni a szíriai MiG-29-esekkel. A történteket Moszkva csak hetekkel később a Varsói Szövetség gépeinek rutin ellenőrzése során fedezte fel. Moszkva hevesen tiltakozott, és azzal fenyegetőzött, hogy leállítja a zsidók kivándorlását. Az izraeli kormány, miután szakemberei a MIG összes titkát megfejtették, Őszinte sajnálatukat fejezték ki, és bocsánatot kértek a túlbuzgott tisztek jogszerűtlen eljárása miatt. Addigra a lengyel szolgálat szolgálattábornoka magához vette New Yorkban az 1 millió dollárját. Washington új papírokat ígért neki, ha viszozásul az amerikai légerő szakemberei maguk is hozzáférhetnek a mi adataihoz. Nem sokkal a történtek után Robert Maxwell Moszkvába utazott. Hivatalosan a Gorbacsovval készítendő interjú volt a látogatás célja. Valójában azért jött, hogy a KGB-nek eladásra kínálja a promiszt. A titkos mikrocsip segítségével a Mossad bepillantást nyerhetne az orosz katonai szolgálatba. így az oroszok szándékainak ellenére a Mossad lenne a legtájékozottabb szervezet a világon. Maxwell Moszkvából Tel Avivbe repült. Rendkívüli ticszelettel fogadták a repülőtére. Mentesült a külföldiekkel kapcsolatos formaságoktól is. Maxwell az öt kísérő külügyes alkalmazottal ugyanúgy bánt, mint minden beosztottjával. Ragaszkodott hozzá, hogy vigye a csomagját, és a sofőr mögé üljön. Azt is tudni akarta, hol van a motoros kísérete, és amikor azt a választ kapta, hogy neki nem jár, azzal fenyegetőzött, hogy felhívja a miniszterelnököt, és kirúgatja a férfit. Minden piros lámpánál üvöltött a szerencsétlen emberrel, és ez így ment, amíg a szállodában nem értek. Kedvenc prostituáltja már várta. Ez alkalommal elküldte, mondván fontosabb dolga van. Londonban Maxwell sajtóbirodalma komoly anyagi gondban volt. Egy gyors tőkeinjekció injekció nélkül hamarosan működésképtelenné válhatott. Ám Londonban, ahol eddig pedig mindig sikerült pénzt szerezni, most nem sikerült anyagi támogatást szereznie. A jó szimattal rendelkező pénzügyi szakemberek megérezték hetvenkedő erőszakos viselkedése mögött is, hogy elvesztette pénzügyi érzékét, ami miatt a múltban oly sok mindent elnéztek neki. Akkoriban mindenen örjöngött, tombolt és félt a legkisebb kihívásoktól is. A bankárok még egyszer félretették haragjukat és teljesítették követelését. De ez volt az utolsó eset. A Bank of English és a City a Bank of England és a City más pénzintézményei között elterjedt a hír, hogy Maxwell dolgai rosszul állnak. Információik részben izraeli bizalmas jelentésekből származtak, miszerint azok az izraeli befektetők, akik kölcsönöztek maxwell a déli Mirror megvásárlásakor, most visszakövetelik pénzüket. A visszafizetési határidő már rég lejárt, és a követelés egyre hangosabb formát öltött. Hogy elhallgattassa őket, Maxwell még nagyobb profitot ígért nekik arra az esetre, ha hajlandók várni. Az izraeliek nem fogadták el az ajánlatot. A pénzüket akarták, és azonnal. Maxwell ezért sietett el a Avivba. Azt remélte, hogy rábeszéli őket egy újabb hosszabbításra. A jelek semmi jóval nem biztattak. A út alatt több indulatos telefonhívást kapott befektetőktől, akik azzal fenyegetőztek, hogy az ürügyet a City of London vizsgáló bizottsága elé vizik. További aggasztó ügyekkel is szembe kellett néznie. Jelentős összegekkel meglopta az órát is, amit a szovjet országaiban rejtett el. Ezt a pénzt próbálta a Mirror csoport megmentésére fordítani. Maxwell már korábban ellopott mindent, amit a nyugdíj alapból csak bírt, és az óra pénzével nem jutott messzire. Az izraeli befektetőktől eltérően, ha egyszer felfedezik a lopást, olyan nehéz fiúkkal találja magát szemben, mint Rafi Eytán. Maxwell eleget tudott ahhoz, hogy felmérje. Nem sok jó származna abból az összetűzésből. Szállodai szobájából nagyszabású hadműveletbe kezdett. Részesedése a Degen Promiszt eladásából származó haszomból nem lenne elég a pénzügyi válság menedzselésére. Ugyanúgy a Máriból, a Déli Mirror izraeli hasonlásából származó bevételek sem. De volt egy lehetőség. A tulajdonát képező Tel Aviv-i székhelyű Sitex Corporation, amely magas színvonalú high-tech nyomdai gépeket gyártott. Ha a Sitexet gyorsan el tudja adni, a pénzt nagyban segítene a bajok orvoslásában. Maxwell magához kérte a Sitex igazgatóját, Isek semír miniszterelnök fiát. Az igazgató rossz híreket hozott. A gyors eladás nem kivitelezhető. A sitexnek egyre nagyobb konkurenciával kellett szembenéznie. Egyszerűen nem alkalmas az idő, hogy most dobják piacra. Ráadásul az eladással egy csomó embert el kellene bocsátani épp akkor, amikor a munkanélküliség komoly probléma Izraelben. A válasz rettenetes rohamot váltott ki Maxwellből, aki a menekülés utolsó reményét veszítette el. Taktikailag óriási hibát követett el, amikor így fakadt ki a miniszterelnök fia előtt, aki azonnal tudatta apjával, hogy Maxwell komoly anyagi gondban van. A miniszterelnök gondolva a mágnás hoz fűződő kapcsolataira azonnal értesítette Nahum Admoni. Összehívott egy értekezletet, hogy megbeszéljék, hogyan kezeljék a kialakult helyzetet. Több lehetőség is szóba került. Amoszad felkérhette a miniszterelnököt Vesseladba tekintéjét az izraeli befektetőknél, nem csupán azért, hogy legyenek további türelemmel, hanem hogy saját forrásaikból, illetve kapcsolataik segítségével próbáljanak meg pénzt szerezni, hogy kezességet vállaljanak Maxwell. -el. Ezt az ötletet azzal utasították el, hogy Maxwell alaposan megsértette sámért t fennhíjánzó stílusával. Mindenki tudta, hogy Shamirban nagyon erős az önfenntartás össze és most igyekszik távol tartani magát Maxwelltől. Egy másik lehetőség az lett volna, hogy a Mossad London befolyásos saj kéri meg, hogy legyenek a Mossad segítségére egy segélycsomag összeállításában. Ezzel egy időben Mossad barát újságírók pozitív hangvételű cikkeket jelentetnének meg a bajba jutott mágnásról. Ezeket a javaslatokat is elvetették. Admoni olyan jelentéseket kapott Londonból, hogy több saján szívesen látne Maxwell bukását és a Mirror csoporton kívüli újságírók közül alig valaki hajlandó kedvező színben feltüntetni azt az embert, aki éveken keresztül fenyegette a sajtót. Az utolsó lehetőség a kapcsolat teljes megszakítása volt. Ennek viszont volt egy veszélye. Maxwell kiszámíthatatlan állapotának nyilvánvaló tünetei mellett még mindig felhasználhatja lapjait a Mossad ellen. Túl sokat tudott ahhoz, hogy a következmények akár végzetesek legyenek. A találkozó azzal végződött, hogy Admoni felkeresi Maxwellt és figyelmezteti a Mossaddal és Izraellel lel szembeli kötelességére. Aznap este a két férfi Maxwell lakosztályában vacsorázott, hogy mi hangzott el között titok fedi. Ám néhány órával később Maxwell repülőjén elhagyta Tel Avivot. Mint utólag kiderült, ez volt az utolsó alkalom, hogy élve látták őt Izraelben. Visszatérve Londonba, mindennek ellenére úgy tűnt, sikerül összetartania a lapcsoportot. Olyan volt, mint egy afrikai táncoló dervis, miközben egyik megbeszélésről a másikra sietett, hogy pénzügyi támogatást szerezzen. Időnként felhívta a moszadot, hogy beszéljen Admonival. Minden alkalommal úgy jelentkezett be az igazgató titkárnőjének, hogy a kis cseh van a vonalban. A gúnynév azután ragadt Maxfellre, miután beszervezték hogy miről beszélgettek, mindeddig nem ismeretes. Később a korábbi Kácsa Ostrovsky szolgáltatott némi magyarázatot. Úgy látta, Maxwell komolyan vissza akarja fizetni a nyugdíj alapból ellopott összeget. Ugyanakkor Maxwell azt is javasolta, hogy a Mossad az ő nevében Lobbizom Hordehai Vanunu szabadonbocsájtása érdekében, és adják át neki. Akkor ő elvinné Vanunut Londonba, ahol személyesen készítene vele riportot a Daily Mirror számára. A cikk lenne vanulú vezeklése, oly módon tálalva, mintha Izrael megbocsátott volna neki. Az egész felhajtás lényege, hogy a cikk óriási mértékben megnövelni a példányszámot, és ezzel megnyilna Maxwell előtt a City számos, eddig zárt ajtaja. Ostrovsky nem volt egyedül, amikor megállapította. Robert Maxwell veszélyessé vált a Mossad számára. 1991. szeptember 30-án Maxwell bizarr viselkedésének újabb bizonyítékaként telefon telefonbeszélgetését admóniva. Ezután nem próbálta szavak mögé rejteni fenyegetései. Anyagi helyzete rosszabbra fordult, és már a parlament és a brit média is rászabadította az agarajt, amit eddig jogászbarátaival féken tudott tartani. Ekkor Maxwell azt mondta, ha csak azonnal nem fizeti vissza a Mossad a Mirror nyugdíj alapjából ellopott pénzt, nem garantálja, hogy továbbra is titokban tudja tartani Admoni találkozását Vladimir Klyucskovval, a KGB korábbi vezetőjével. Klyucskov jelenleg tárgyalásra vár egy moszkvai börtönben, a Mihail Gorbacsov ellen meghíjusult pucsban való részvétele miatt. A vád fő eleme, az a Maxwell jaktyán történt találkozó volt az Adrián, amely nem sokkal a pucs előtt történt. A moszat ígéretet tett, hogy ladba veti befolyását az új moszkvai hatalom amerikai és európai elismertetése érdekében. Cserébe Krúcskov elintézi, hogy valamennyi szovjetunióbeli zsidó kivándorolhasson Izraelbe. Az egyeségből nem lett semmi, de ha a nyilvánosság elé kerül, súlyosan érintheti Izrael szavahihetőségét a fennálló orosz hatalommal, és nem utolsó sorban az Egyesült Államokkal szemben. Ez volt az a pillanat, amikor Viktor Ostrovsky szerint a Mossad főhadiszállásán megtartott gyűlésen megszületett a konszenzus Robert Maxwell likvidálásáról. Ha igaz Ostrovsky állítása, és ezt Izrael formálisan soha nem tagadta, elképzelhetetlen volt egy ilyen döntés Izrael miniszterelnöke Hiság Sámét beleegyezése nélkül. A Mossad számára a dolog megoldása akkor vár amikor egy amerikai nyomozóriporter Seymour M. Hersz könyve megjelent a sámsoni lehetőség, avagy Izrael, Amerika és a bomba címmel. A könyvről érkező hírek a meglepetés erejével hatottak a Mossad vezetőire, és azonnal beszereztek néhány példányt belőle. Miután alaposan elolvasták, arra a megállapításra jutottak, hogy jobb, ha nem reagálnak rá. Fájdalmas lecke volt ez, amiért összetűztek Osztrovszki kiadójával? Ez a könyv is nála jelent meg. Ám volt egy probléma. Hearst nyilvánosságra hozta Maxwell moszathoz fűződő kapcsolatait. Ezek az utalások csak nem teljes egészében felfedték a Mirror csoport Vanunu manipulációját és Nick Davis az Ora és Ari Ben kapcsolatát. Mint arra számítani lehetett, Maxwell ügyvédei mögé bújt, és perrel fenegette Hearst és angol kiadóját. Ám ez alkalommal emberére talál. A Pulitzer Ríjas Herz nem ijedt meg tőle. A parlamentben sokkal élesebb kérdések hangzottak el Maxwell mossad fűződő kapcsolatáról. Régi dolgok kerültek felszínre. A képviselők tudni akarták, mennyit tudott Maxwell a Mossad angliai működéséről. Viktor Ostrovsky szerint kezdett égni a talaj Maxwell lába alatt. Október 30-án négy izraeli érkezett a marokkói rabatba. Azt mondták, mélytengeri búvárkodásra jöttek, és bérbe vettek egy oceán motoros japtot. A kanári szigetek felé indultak el. Október 31-én Maxwell, miután Tenerifej szigeténél elérte Santa Cruz kikötőjét, egyedül megvacsorázott a Menci Hotelben. Vacsora után rövid időre hozzácsapódott egy férfi. Hogy ki volt és miről beszélgettek, azt Robert Maxwell utolsó napjainak titka maradt. Röviddel ezután Maxwell visszatért a jachtra és kihajózott a nyílt tengerre. A következő 36 órában a Lady Gislein a szigetek között hajózott, távol a partoktól különböző sebességeket váltogatva. Maxwell azt mondta a kapitánynak, még gondolkodik, hová menjenek. A személyzet visszaemlékezése szerint még sohasem látták Maxwellt ilyen határozatlannak. Ami ezután következett, a világsajtó cím oldalára került. Hogyan és miért ölték meg Robert Maxwellt? Az angol Business Age című magazin határozottan azt állította, hogy egy kétfős kivégző osztag ereszkedett le csónakba egy motorcsónakról az éjleple alatt, és árnyékként követte a Lady Gislandt. A hajóra feljutva, Maxwell a hátsó fedélzeten találták. A támadók legyűrték még mielőtt segítségért kiálthatott volna. Aztán az egyikük levegő buborékot fecskendezett Maxwell nyaki erébe. Alig néhány pillanat múlva Maxwell halott volt. A magazin állítása szerint aztán vízbe dobták, és a gyilkosok visszaszálltak a csónakjukba. 16 óra telt el addig, amíg megtalálták a holtestet, és ez épp elég idő volt ahhoz, hogy a tűnyomát eltüntesse a puffadás és a halak közreműködése. Annyi bizonyos, hogy november 4-éről 5-ére víradó éjszakán a moszat problémáit elnyelték az Atlanti-óceán hideg hullámait. Az ezt követő rendőrségi nyomozás és a spanyolok által elvégzett moncolás megválaszolatlanul hagyott egy sor kérdést. A 11 fönyi legénységből miért csak kettő volt ébren a jakton? Általában öten ügyelnek éjszaka. Az utolsó óráiban kinek küldött megsz fel több ízben fakszüzenetet? Mi történt a másolatokkal? Miért tartott ennyi ideig, amíg a személyzet észrevette Maxwell eltűnését? Miért késlekedtek további 70 percen keresztül a vészjelzések leadásával? Mint a mai napig nem kaptunk kielégítő válaszokat. A boncolást három spanyol patológus végezte. A létfontosságú szerveket és néhány mintát Madridba akarták küldeni tovább vizsgálatokra. Mielőtt azonban ezt megtehették volna, a Maxwell család tiltakozását fejezte ki, és elrendelte a tetem bebarzsamozását és azonnali Izrael beszállítását a temetési ceremóniához. A spanyol hatóságok érthetetlen módon nem ellenkeztek. Ki vagy mi győzte meg a családot, hogy hirtelen így döntsenek? 1992. november 10-én Robert Maxwell-t a Jeruzsálemi olajfák hegyén temették el. A nemzet legnagyobb hősei közé. Az állami tiszteletadáson jelen volt a kormány és az ellenzék szinte minden képviselője. Nem kevesebb, mint hat aktív és korábbi titkos szolgálati vezető hallgatta Samir miniszterelnök méltatását. Többet tett Izrael államért, mint amit felsorolni képesek lennénk. A gyászolók között feltűnt egy fekete öltönyös és fekete inges férfi. Libanoni keresztény családban született, alacsony kövér ember volt. Ibrahim atya azonban nem közönséges pap volt, a Vatikán államtitkáságán dolgozott. A temetési ceremónián történt diszkrét részvétele nem a Robert Maxwellnek szóló utolsó tiszteletadás volt, hanem a még mindig titkos izraeli vatikáni kapcsolatok elismerése. Tökéletes bizonyíték a Amit nézetének, miszerint a hírszerzés nem ismer határokat.